Orizonturi roșii Pista 28 Capitolul 18 De când cu afacerea Watergate, Ceaușescu a urât Congresul Statelor Unite, făcându-l răspunzător pentru demisia lui Richard Nixon, cu care realizase investiții pe termen lung. Oricum, scopurile politice ale lui Ceaușescu au avut totdeauna prioritate față de sentimentele sale. În timpul pregătirii vizitei lui curente, el mi-a cerut să includ în programul său cât mai mulți congresmeni posibil. Cifrele sunt ceea ce contează mai mult pentru Ceaușescu, mai mult decât orice altceva. Nu prea mulți republicani, ei sunt reacționari. Acesta este cuvântul preferat al lui Ceaușescu pentru anticomunist. El preferă membrii senatului decât cei ai casei albe. Termenele lor sunt prea scurte. Senatorul Jackson joacă tare. În această dimineață, lui Ceaușescu i s-au alăturat pentru dejunul de la Blair House, senatorii Ellen Cranston, Edward Kennedy, Ted Stevens, Adlai Stevenson, Abraham Ribicoff, Harrison Williams și Jacob Iavitz. Chiar înainte ca ei să sosească, Ceaușescu mi-a dat ordin să-l întrețin pe senatorul Henry Jackson, programat pentru întâlnirea următoare, în cazul în care dejunul va dura mai mult decât a fost prevăzut. Încălzește-l! Jackson nu este numai directorul Energiei Senatului și al Comitetului de Resurse Naturale, dar este și evreu pe deasupra. Îți amintești de cele mai valoroase resurse naturale, nu-i așa? A întrebat. Petrolul evrei și germanii. A adăugat el fără să aștepte răspuns. Noi trebuie să scoatem de la ei cât mai mulți bani posibil. În 1975, Statele Unite au acordat României clauza națiunii celei mai favorizate, eu am devenit unul dintre puținele persoane care răspundeau de păstarea clauzei pentru România și întâlnirile mele anterioare cu senatorul Jackson erau în legătură cu această problemă. În discuțiile sale din acea zi cu Ceaușescu, Jackson a fost politicos, dar foarte ferm, principala sa preocupare fiind drepturile omului și libertatea emigrării. El a declarat în mod deschis că bazat pe experiența sa, Bucureștiul a încercat de repetate ori să trișeze în ceea ce privește emigrarea. Că situația actuală, în conformitate cu cifrele reale pe care ele le are, era departe de a fi satisfăcătoare, că emigrarea și drepturile omului erau violate în mod sistematic de către București. Emigranții din România erau obligați să participe la operațiuni de spionaj în vest și că schimbări substanțiale trebuie făcute dacă România vrea să-și mențină statutul de națiune cea mai favorizată. Personal admiram întotdeauna fermitatea senatorului Jackson. După această întâlnire, Ceaușescu a izbucnit cu furie. Ticălosul acela a mormăit printre dinți, urcând în fugă scările pentru a merge la bibliotecă, care devenise bârlogul lui provizoriu. Ajuns acolo, el a demonstrat încă o dată că liderii comuniști respecte numai forța. Dând drumul tare la aparatul său stereo, Ceaușescu mi-a dat ordin să trimit o telegramă la București, cerând ca încercările dieului de a recluta evrei, care înaintează cereri de emigrare, să fie oprite temporar. Apoi, plimbându-se agitat prin cameră, a dictat comunicatul de presă românească despre întâlnirea sa cu senatorul Jackson. În timpul convorbirilor care au avut loc într-o atmosferă cordială, ei au dezbătut problema dezvoltării colaborării româno-americane, bazată pe egalitate, respect reciproc și avantaj, în special pe plan economic, și au fost împărtășite puncte de vedere despre diferite aspecte ale situației internaționale actuale. La amiază, după o scurtă întâlnire dintre Carter și Ceaușescu și o întâlnire oficială a delegațiilor americane și române, cei doi președinți au semnat declarația comună. Alături de soții lor, la masa oficială, se aflau Elena Ceaușescu și Rosalind Carter. Circulau zvonuri că aceasta s-a întâmplat pentru prima oară în istoria casei albe. Ceaușescu s-a dovedit încă o dată a fi un judecător perspicace al naturii umane. Dorința Elenei de a participa la actul de semnare a fost șoptită la urechea Rosalinei. După ceremonie, ceaușescu a plecat la o masă dată la Clubul Presei Naționale. Eu am însoțit-o pe Elena la masa oficială, dată în cinstea ei de Rosalind Carter. Rosalind a programat ca masa să aibă loc la Muzeul Național de Istorie și Tehnologie. Iată te uită la capul ăsta de arahidă. A explodat Elena pe drum. Ea crede că nici n-a mai văzut un muzeu până acum. Tâmpenie, dragă! O masă prezidențială într-un muzeu. Sper că nu o să ne servească cu un dinozaur fript. După masa oficială, la care au participat oameni de știință renumiți, aleși cu grijă de Casa Albă, Rozalin a luat-o pe Elena la un scurt tur al câtorva din camerele muzeului, temporar închise pentru public. Fotografi și echipaje de televiziune românești au făcut multe fotografii, dar media de știri occidentală a fost puțin interesantă. Așteptând la ieșire, însă, era un om, căruia i s-a spus că Rosalind era cu o vizitatoare străină și el a întrebat-o pe Elena din ce țară este. România, dragă, a spus Elena, întorcându-se spre anonimul curios. În apoi, pe drumul la Casa Albă, Elena a dat ordin ca relatarea de presă despre masa cu Rosalind să includă următoarele. Pe drum, numeroși cetățeni le-au întâmpinat cu considerație și respect. A fost prezent un mare număr de reporteri de radio și televiziune. Doamna Ceaușescu a răspuns la întrebările corespondenților de presă. Noi ne-am întors la numai câteva minute după ce Ceaușescu a revenit de la Clubul Național de Presă. Tovarășul a întrebat de dumneavoastră, a spus unul dintre pasnicii săi personali către mine. Este furios. Răuță trebuie să moară. Ceaușescu era în bibliotecă plimbându-se dintr-un capăt în altul al camerei cu pumnii încleștați. – Unde ai fost? – a întrebat el nervos. – Cum de răuță e încă în viață? Constantin Răuță era inginerul dieului care a fugit în Statele Unite în 1973. – Cine a anulat ordinul meu ca el să fie executat? – a continuat Ceaușescu, fixându-mă cu privirea. Răuță trebuie să moară în momentul în care mă întorc la București. Ucis de mafia, cum am ordonat de multe ori. El a continuat să se plimbe nervos, fără să se uite în direcția mea. Și trebuie de asemenea compromis în vest, ca traficant de droguri, pentru orice eventualitate. Niște minți nebune ar putea încerca să facă legătura dintre moartea și fuga sa. Deodată Ceaușescu s-a oprit în fața mea. Soția lui trebuie să aibă un iubit în București, mă înțelegi? Un iubit! El striga acum. Un iubit care să fie bun la sex... Unul care cu sula lui s-o încurcată acolo pentru tot restul vieții. Ea trebuie să refuze să plece din România și acest lucru va încheia cazul răuță. Și el trebuie ucis, ucis, ucis. De-abia mai târziu am aflat ce s-a întâmplat cu Clubul Presei Naționale. Ceaușescu a avut mari probleme din cauza lui Nestor Rateș de la Radio Europa Liberă și alți ziariști americani, care au cerut ca familia Răuță să fie lăsată să plece din România. Din 1965, Ceaușescu a devenit proprietarul absolut al României. Portretul său este expus peste tot, mai mult decât cele ale lui Hitler și Stalin pe vremea lor. Dorința lui Ceaușescu devine lege la o simplă mâzgălitură a stiloului său. Forțele armate și de securitate sunt mult mai represive decât cele ale lui Idi Amin. Toată presa internă, începând cu revistele pentru copii, până la stațiile de televiziune, aparține lui Ceaușescu, chiar mai mult decât ziarele Hirst, aparținând lui William Randolph Hirst. Scânteia, vocea oficială a Partidului Comunist, dedică întotdeauna două coloane de pe prima pagină pentru ceea ce a făcut Ceaușescu în urmă cu o zi, cu cine s-a întâlnit și despre ce a vorbit. Restul ziarului este închinat în principal articolelor care laudă conducerea lui Ceaușescu în toate domeniile de viață. Zilnic, la stațiile în de radio și televiziune, programele încep și se termină cu lăudarea celui mai iubit și stimat fiu al poporului român. În timpul vizitei sale, respective la Washington, Ceaușescu s-a umplat în pene, arătându-și puterea, și acum a fost umilit în fața a 200 de jurnaliști americani și corespondenți de presă străini. Totul era din cauza lui Răuță. El a comis clima de neiertat, de les majeste. Chiar din momentul dezertării sale din 1973, Răuță a fost un ghimpe pentru Ceaușescu. La început, din cauza că a luat cu el o întreagă geantă diplomatică, predând-o autorităților americane. Apoi, pentru că Răuță a făcut tot felul de intervenții la Capitol Hill și a demonstrat în fața ambasadei române de la Washington, cerându-le pe soția și fica sa. Acum, acțiunile lui Răuță au început să dea roade. N-a existat aproape nicio săptămână de-a lungul ultimilor doi ani fără vreun apel, cerere, presiune sau condamnare din partea vreunui membru al Congresului Statelor Unite în legătură cu refuzul de a-i permite familiei lui Răuță să emigreze. În 1976, în sub presiunea Congresului Departamentul de stat a cerut în mod oficial ca consulul american din București să fie lăsat să vorbească în particular cu soția lui Răuță. Ceaușescu a explodat. Eu sunt președinte aici. El a chemat imediat pe ministrul de interne și l-a instruit să furnizeze evidența că consulul era un ofițer activ al CIA-ului. Ce caș gura ca un pește? Dacă nu ai evidența astăzi, mai bine să o ai mâine. Dacă americanii mai cer încă o dată consulului lor să discute cu nevasta lui Răuță, am să-l dau afară din țară ca spion și voi răspândi acest lucru în presa din întreaga lume. A doua zi, ca de obicei, Ceaușescu s-a răzgândit. Armata noastră proletară trebuie să fie destul de mare ca să-i găsească pe criminali oriunde s-ar ascunde. A spus el, dând ordin ca Răuță să fie omorât în secret în Statele Unite, fără nicio urmă de amestec din partea Bucureștiului. Folosiți mafia americană ca să faceți acest lucru. Astăzi avem noi nevoie de ei. Mâine s-ar putea ca ei să aibă nevoie de noi. Și noi nu vom uita ajutorul lor. La vremea aceea, în 1976, Dieul nu avea contacte cu mafia americană. Curând după aceea însă, un american din New York a fost arestat la granița cu Bulgaria pentru posesiune de marfă nedeclarată inclusiv droguri și aparatură de monitorizare. Conform unei înțelegeri bilaterale, imediat ce bulgarii au aflat că soția omului era originară din România, cazul lui a fost predat securității române. În timpul interogării sale de către români, a recunoscut că este un membru important al mafii americane și cazul lui a fost predat dieului. Dieul a reclutat pe leman și i-au asigurat condiții de trai sigure în România, inclusiv luxul unui apartament, proprietate personală și o promisiune fermă pentru azil politic în caz de nevoie. Lehmann și-a mutat soția și afacerea sa de trafic de droguri în București. Primind sarcina de a-l localiza și asasina pe răuță, Lehmann a furnizat informații de încredere despre el, fotografii cu răuță făcute în secret în Statele Unite și un plan operațional de ucidere a sa într-un nefericit accident în urma căruia se ajungă pe fundul fluviului. Ceaușescu personal a aprobat planul de asasinare. La sfârșitul lui Martie 1978 însă, când Lehmann se afla în Washington ca să îndeplinească planul, Ceaușescu s-a răzgândit. El a amânat asasinarea lui Răuță până după încheierea vizitei sale oficiale în Statele Unite. Biblii transformate în hârtie igienică în jurul orei trei, când am informat-o pe Elena că profesorul Emanuel Merdinger era acolo, i-a cuvântarea sa de acceptare a diplomei onorifice. Nu-mi pasă cine mă așteaptă. Este diploma mea acolo sau nu?" Anticipând răspunsul, era numai zâmbete. Două secunde mai târziu însă, ea s a repezit la mine. E încă un mister pentru mine, motivul pentru care tu ai hotărât să mă pedepsești, cu această groasnică universitate și să faci din mine un martir cu evreul ăsta murdar. În România noi le dăm evreilor sacul, iar aici trebuie să flirtez cu unul în fața presei. Trebuie să vă raportez cu respect, tovarășa Elena, că Universitatea din Illinois are a treia celebră mare bibliotecă din Statele Unite, cu peste 5 milioane de cărți. Venisem doar pregătit pentru asta și eram hotărât să evit orice discuție despre profesorul Merdinger. E adevărat? Dacă da, dragă, de ce nu le dai cartea mea? De ce mă lași mereu pe mine să mă gândesc la toate? Mintea ta este la cântatul avioară, vioară, scrip carule. Am așteptat să fie tradusă în engleză, ca și cea publicată în germană. Mare lucru! Dacă vor știință, trebuie să învețe românește. Ai chemat fotografii? Da, idioții ar putea scăpa ceremonia. Elena este totdeauna interesată numai de fotografii, niciodată de jurnaliști. Ultimilor li se spune oricum ce să scrie. A Așa cum îmi raportase deja generalul Aurel Florea, profesorul Medinger a fost pus în temă, până în cele mai minuțioase detalii despre respectul și flatarea cu care trebuie să o trateze pe Elena. Când ea a intrat în cameră, Merdinger s-a înclinat umil în fața ei. Țintindu-și pantofii cu privirea, el a recitat un imn înflorat de laudă. Ținând diploma cu ambele mâini, Elena și-a limpezit gâtul, tușind de două ori, s-a uitat neajutorată la Merdinger și la mine și deodată a izbucnit cu voce tare. Doresc să-mi exprim mulțumirile mele deosebite pentru distinția ce mi-a fost acordată. Aceasta era ultima propoziție pe care Ceaușescu a compus-o pentru ea, restul fiind doar un elogiu la adresa contribuției României la dezvoltarea științei și tehnologiei în lume. Uitând restul, ea a părăsit grăbită camera și nu s-a oprit până ce a intrat în bibliotecă. Când am ajuns-o din urmă, Ceaușescu, Pungan, Oprea și Andrei îi admirau diploma. Eu îl cunosc pe Merdinger, a fost drăguț astăzi? a întrebat-o Pungan pe Elena. Foarte drăguț! Am putea să-l folosim pentru promovarea intereselor noastre în America, Nicule, căci este un prieten atât de bun al României. Ce poveste minunată! A intervenit Oprea. Pe la mijlocul anului 1985, Bucureștiul a căzut încă o dată sub atacul Capitol hill și al presei americane pentru violarea drepturilor omului, ca urmare a dezvăluirii în Wall Street Journal, a faptului că 20.000 de biblii donate de Alianța Lumii Reformate din România au fost interceptate de guvernul român și reciclate în hârtie igienică. Peste o lună, această problemă a fost subiectul a patru scrisori adresate editorului de la jurnal. Unde sunt drepturile umane ale creștinilor, ale căror 20.000 de biblii, au fost interceptate de guvernul român și trimise pentru a fi transformate în hârtie igienică. A scris congresmenul Mark V. cerând anularea clauzei națiunii cele mai favorizate pentru România. Autorul unei alte scrisori a exprimat de asemenea repulsie. A treia scrisoare a fost scrisă de episcopul României și apăra Bucureștiul. A patra scrisoare era de la profesorul Emanuel Merdinger, care scria eu nu pot și nu voi crede că biblile au fost reciclate de România în hârtie igienică. Laszlo care este citat în articol, este ungur la origine și a pornit de mulți ani această campanie de ură împotriva României cu un singur scop. Ar vrea ca Transilvania să fie cedată Ungariei. Acest lucru n-ar fi posibil fără un război. În timpul primului și celui de-al doilea război mondial, Românii au ocupat Budapesta și o vor face din nou în cazul unui alt război. Aceasta este, cuvânt cu cuvânt, exact ceea ce Ceaușescu a obișnuia să spună în timpul furilor sale împotriva Budapestei. Aceasta este exact ceea ce mi-a spus el atunci, în martie 1978, când a ordonat represalii sălbatice împotriva lui Carol Chirai, dizidentul român de origine maghiară. De altfel, Elaslo Hamosh a fost unul din principalii organizatori ai unei imense demonstrații anti-Ceaușescu, care a avut loc la 16 aprilie 1978 în fața hotelului Waldorf Astoria din New York, unde stătea Ceaușescu. În aceeași seară, Ceaușescu i-a ordonat furios ambasadorului Nicolae și mie să plătim un criminal profesionist, să-l pe Hamosh și pe alți doi organizatori ai demonstrației, ale căror nume ne-au fost comunicate.